Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdulah Wa alihi wa shafi wa wa'ala Wa alihi wa alihi wa alihi Wa alihi Sa'id bin Malik Bin Isnan al-Khudri Ratiya Allah wa anhu Anan Nabiya Sallallahu alihi Anan Nabiya Allah Sallallahu alihi wa alihi wa alihi Kana fiman kana rajulun Kata ratis'atun Wadis'ina nafsan Basa Allah an aqlmi ahli al ardi. Badaulla ala rahib. Baatahu bagola innu kotatis atunwatis inanafsan. Bisaat an tis atan. Tis atan. atan watis inanafsan. Baalahu minta ba bagola lak. Ba kotalahu fakamala bihami bihamia. Tuma basa Allah an aqlmi ahli al ardi. Badaulla ala rojul an aqlmi. Bagola innu kotalamia nafsin falahu min taubat baghayran na'am yahulu bainahu wa bainat taubah intulika ila ardika intulika ila ardika fa inna bi'a unas yabudunallaha ta'ala fabudilla ma'hum wala tarji ila ardika fa innaha ard usuid fa antaraqa hatta ina safa tariqa ataahul maut fa ihtashamat fihi almalai'ka mala'ikatur rahmah wa mala'ikatul azab rahmah Jاء ta'iban mukbilan bi kalbihi lallaha ta'ala Wa kalat malaikatul malai adab Innahu lam yakmal khairan gad Fa'atahum mal malakun adna Fahuwa lahu Fakosuhu Fawajaduhuhu adna ila ardi Allatih Fa'atahum malakun fi suratil adami Faja'alahu bainahum ay hakaman Fa'atahum malakun fi suratul adami Fa ilah ayat dihuma karena adna fa walau fa kau su fa wajduhu adna ilal ardi alati aradan fa kau batal hul mala ikatul rahmah mutafakkun aleh wafiriyaya fi syuhii fa karena ilah koriatin salihah akrab minha bishibrin fa juila min ahliha wafiriyaya fi syuhii fa wahhulat ala ilahadi antub antabaghi wa ilahadi وقال: "ألقي ثم بينهما فواجد إلى هذه أقرب بشطر فغفر له وفي رواية فأتى بشطره نحوها". بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri al anhu an al-Nabi SAW Al-Nabi SAW Karena fi man kana, kana gablakum ada Di dalam orang yang sebelum kamu Ini yani umat sebelum Umat Muhammad Rajulun seseorang kota atan, wa tisina nafsan Membunuh 99 jiwa oh, Orang dulu itu 99 jiwa dari itu Adalah sudah jahatnya setengah mati Sekarang lebih jahat lagi ya Bisa membunuh dengan bom atom ratusan ribu jiwa. Huh? Ratusan ribu jiwa dan itu pun dianggap adalah pahlawan. Anda lihat bagaimana mereka tadi itu sudah membolak balik. Jadi ini propaganda daripada Yahud Amerika, ya, Nasoro, mereka menganggap bahwa membunuh dari mereka itu keadilan, tapi kalau ada umat Islam yang membunuh adalah teroris. Kita enggak senang dengan adanya teroris, tapi mereka telah memutarbalikkan. Coba kalau kita mau lihat, yang membunuh Jepang dengan menjatuhkan bom atom sehingga ratusan ribu yang mati di Nagasaki dan Hiroshima itu siapa? Kemudian yang membunuh warga Irak dengan menghujani bom-bom yang begitu hebat itu siapa? Yang yang membunuh di Afghanistan dengan menyerang mereka itu siapa? Yang mengirimkan bom bahkan bom yang dilarang oleh PBB ada di jalur Gaza sehingga anak-anak kecil Hancur semua macam mukanya dan badannya, tapi mereka masih hidup itu siapa? Yang membunuh dan menyerang Irak itu siapa? Yang menjajah dunia, menjajah Indonesia, menjajah yang lainnya, itu siapa? Mereka orang-orang Eropa, Inggris, Amerika, tapi mereka tidak ada satupun yang dikenal sebagai teroris. Ini beratus-ratus tahun mereka telah membuat kerusakan di atas bumi loh ini. Tidak dikatakan teroris. Kemudian urusan dalam negeri orang huh, dicampur adukkan, dituduh ada bom kimia, ada itu, sampai dihancurkan di bom itu, dan ini tidak dikatakan teroris. Udah enggak? Loh kok bisa terkesan demikian? Terkesan demikian, karena memang media udah dikuasai, media udah dikuasai sebenarnya mereka itu penjahat dunia, mereka itu adalah penjahat dunia. Anda bisa lihat sejarah, Anda bisa lihat sejarah. Sejarah Indonesia mulai dulu sampai sekarang, mulai dulu siapa? Yo, Belanda, Eropa, Portugal, Eropa, Inggris. Semuanya tadi itu adalah sama, sekutu semuanya. Mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang orang-orang jahat. Kerana itu, jangan kita mau percaya setelah kerana itu. Kita tidak senang dengan ada gerakannya Samudra, Emrozi atau yang lainnya. Apalagi mereka menyirik-sirikkan umat Islam. Kita tidak senang. Cuma yang dibunuh itu cuma berapa ratus dan mereka sudah berapa ribu. Berapa juta sudah yang dibunuh sama mereka. Kok enggak lagi dikenal teroris mereka. Oh penjahat mereka atau penjahat benar. Yahud, Nasaroh mereka adalah penjahat. Hati-hati. Taib, 99. Membunuh 99 orang. Akhirnya Fasa Allah Maka orang ini tanya An a'lami al-ard al-ard Orang yang paling alim Daripada penduduk bumi huh? Fadulla ala rahib Maka ditunjukkan kepada seorang pendeta Seorang masuk rahib itu orang ahli ibadah Bukan orang yang ahli ilmu Tapi orang ahli ibadah Ibadah Berarti ilmunya minim Tidak hikmah, tidak hakim orangnya Tidak ahli hikmah berarti Tidak bijaksana Datang si pembunuh ini kepada si rohib orang al Fa'atahu faqallah Maka berkata Innahu qatalatis'an inafsan Ini membunuh 99 orang Fahallau min taubah Apakah ada bagi dia kesempatan taubat? 99 ya Allah Berapa anak yatim ini Berapa janda ini Kalau ini bisa bayangkan 99 itu punya istri 4 semuanya Per orang Wispiro jandai Ayo kalau punya anak lima sudah berapa anak yatim itu? Waduh. Faqala la, maka si orang yang alibarb nyatakan, enggak ada tobat ini, kenemenen nih. Loh. Berarti anak enggak bisa tobat, enggak. 99 satu jadi 100 yang 100 yang ke-100. Faqatalahu maka dibunuh, fakammal bihi mi'ah maka menyempurnakan dengan Si ahli ibadah itu seratus, paswe satu sih. Tapi orang ini masih ingin dia jadi baik atau batu masalah alami al-ar. Tanya lagi siapa yang paling alim di daerah ini. Fadul lah alar rojulin ha, Maka dia diarahkan kepada orang yang alim beneran ini, bukan orang ahli ibadah tapi alim beneran ini. Fakola maka dia ber, maka dia berkatain, aku kata kami atanabsin, fahal lahum mintoba. Dia membunuh 90 eh, 100 orang punya ada kesempatan taubat tak? Fakola nak Ya bijaksana, punya ilm, punya ilmu. Karena itu kalau sampai yang tadi sudah akan dateng itu musahwaroh, orang yang dukun tak punya ilmu, babi. Akhirnya ngawur, kawan keris. Hmm. Kilo, tahu, sebarno, uya. Yang tidak tidak bukan ala elem jadinya ngawur. Jatuh kepada orang yang punya elem bijaksana, kawalan am. Ya ada, boleh terima taubatnya. Wahman Yahhulu dan siapa yang menghalangi, menghalangi bainahu antara orang yang pembunuh dari itu, wah bainah taubat dan antara orang dan antara taubat. Shofosingi shof menghalangi antara dia dan taubat. Intolek nah, cuma diarahkan. Intolek idhab pergilah kamu. Ila arti kata kata ke daerah ini. فَإِنَّ بِهَا أُنَسَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ Taala Maka di sana ada beberapa orang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala فَعْبُدِ اللَّهُ Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka Disuruh bergabung dengan orang soleh Orang itu berbuat jelek itu kebanyakan dari lingkungan Kalau berubah lingkungan jadi api Teman-temannya alih ganja, mabuk, nyanyi Berubah teman-temannya orang yang ngaji, ibadah kepada Allah Berubah dia Eh berangkat ke sana, bergabung ada di sana. Ini keutamaan bergabung dengan orang sholai ini. Hmm. Walah tarjik ila artik, jangan kembali lagi loh ke daerahmu. Balik maning kan, lah ini. Jadi antisipasi orang itu tidak kembali lagi. Misalnya dulunya minum, tidak kembali lagi. Gimana caranya supaya tidak minum? Oh, cok balik yang lingkungan mulai maning. Katut lagi nanti. Pasti sudah kakak, oh, syaitan akan mengingatkan. Ingat inti dulu. Begini, kan asyik, kan baik, kan itu, kan ini. Nah, walah terciklah artik. Fa'inah ardusuk maka sesungguhnya itu adalah daerah jelek. Fantala kau berangkat itu orang hatta idana safa sampai di tengah jalan atau hulmud. Datang kepada dia kematian, mati belum beribadah, belum ketemu sama orang yang soleh yang ia bergabung. Belum memulai ini, cuma punya niat mau bergabung, sudah tinggalkan perbuatan maksiat, ini ajaran mati. Ya apa keputusan ini? Hm? Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab maka ber dikai ikhtisam. Di dalam memutuskan orang ini Malaikat rahmat dan malaikat adab turun. Malaikat rahmat, wah ini orang baik ini mau bergabung dengan orang yang soleh Kita akan layani dengan rahmat. Malaikat adab turun, ini kurang ajar di 100 orang di Pate ini. Nah, ini harus kita siksa. Dia belum berbuat baik tapi sudah berbuat jelek ini. Kata malaikat rahmat tak boleh malaikat begitu. Ini bagian kita inti. Oh, jom nemen-temen nampi iki jadi malaikat adab. Ini orang jahat kok. Eh tak ajarin. Fakat malaikat rahmat maka berkata malaikat rahmat jahat aiban. Dia datang dalam keadaan bertobat kok muk bilan bigol Dia maju dengan penuh hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kolat malaikatul Adab dan berkata malaikat Adab inaulam ya'mal khairan God iya tapi dia tidak berbuat baik sama sekali masih faatahum malakun maka datang kepada mereka satu malaikat visurati adami dalam bentuk manusia datang malaikat. Hah? Dalam bentuk manusia, فَجَعَلُّهُ Maka para malaikat menjadikan malaikat bentuk manusia ini بَيْنَهُمْ Antara para malaikat hakaman Menjadi hakim Menjadi mediator ya, Antara dua malaikat yang berselisih ini Ini penting ya Kalau inti tidak ketemu satu sama lain Pakai orang ketiga Mediator, hakaman Cuma yang jadikan hakaman ini ya harus pinter, nggak lihat amplopnya ke dimana baru dibelah. Hakaman malaikat itu, ono sing, iktilaf ya. Apalagi manusia, malaikat itu masih ada Ikhtilaf ini di sini nih. Dan perlu hakam di antara malaikat tadi ini. Manusia kadang-kadang tidak -kadang perlu nghekara PDW, tidak pakai hakam di antaranya. Nah, ikhtilaf itu sudah wajar. Tapi osok sampai terus gelut rame. Nah, kalau memang tidak sanggup untuk ada titik temu, ya ada orang ketiga yang menjadi mediator. Itu yang paling penting. Nah, akhirnya yang ketiga ini, yang jadi hakam ini menyatakan gisumah baynauma, sudah ukur saja mabaynal arden antara dua daerah daerah su daerah jelek yang ia tinggalkan dan daerah al al khair daerah yang baik yang ia akan tuju yang di situ ada orang-orang soleh ukuranai fa'ilah ayati hima karena adna maka di antara dua daerah itu majid ini yang lebih dekat. Fahualah Maka berarti bagi dia itu Kalau lebih dekat ke Ardhusu Ya berarti dia bagian Malaikatul Adab Kalau lebih dekat kepada Ardul khair, Ya berarti dia bagian Malaikatul Rah Rahmah Fagosu diukur Lain Malaikat ya sih ngukur Fagosu diukur fawajaduhu maka mereka para malaikat mendapatkan itu orang adna lebih dekat ilal ardil ladzi ke daerah yang ia tuju berarti ardul khair bagi malaikat rahmat faghabadhu maka mengambil dia malaikatur rahma malaikat rah, rahmat subhanallah ini dalil bahwa Membunuh itu juga bisa diampuni asal dia bertobat bertobat ya mengqatal mukminan fa jazaujan mukharidan fiya itu ada khilaf itu mengqatal mukminan liannahu mukmin orang yang membunuh karena dia beriman dibunuh karena beriman dibunuh ya kafir berarti ada lagi menyatakan eh, itu kalau enggak tobat duluan eh, Itu bukan enggak tobat duluan ya. tapi yang jelas Sepakat ketika bertobat maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu eh? Wataala. Ampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Kedua membunuh jiwa tanpa ada hak itu hukumnya haram. Walaikutubun, walaikutub, walaikutubunanaf salatih haram Allah ilahil bil hak. Tapi ada membunuh yang hak. Membunuh yang hak, pembunuh digisos dibunuh hak. Orang kafir harbi dibunuh hak, enggak apa apa, enggak dosa, malah itu satu ganjaran kon. Hei, eh, itu adalah hak. Kemudian bagaimana mauna dari Allah Subhanahu Wataala untuk menyelamatkan hambanya ketika bertobat? Karena orang bertobat itu dicintai oleh Allah Inna Lillahi Wabillahi Taufik. Ini memang berbunuh rokok sana. Dibantu sama Allah SWT Malah dalam riwayat. Dodoi itu agak dekek begitu. Diukur dodoi tadi itu lebih condong ke Artul Khair. Cuma hanya beberapa, beberapa apa jengkal saja. Beberapa cacengkilan. Lebih dekat kepada Daerah yang ia tuju dibantu oleh Allah. Amala ada riwayat yang lain Allah merintahkan. Eh sebenarnya lebih dekat kepada daerah su daerah yang ditinggalkan itu dahulu daerah celaknya dia bukan daerah baik. Tapi Allah mahu anta baadi wahada anta qarabi wailah ada anta wailah ada anta wailah hadi anta baadi wailah hadi anta anta qarabi. Allah menyatakan eh Kawan Mungserto yo, Ardulker Mungserton sehingga lebih dekat. Ini kawan Moloroh yo. Malah kalau Allah mengendati bukan hanya yang Molor itu karet, bumi sama Molor, bumi sama Mungsert. Ini dalil juga bawa kenapa para Ahli Allah kok bisa dalam waktu yang singkat kok sampai? Beberapa langkah tutu tutu kok cepat kenapa ini antagar lebih antabah antagar itu memang ada di hadis nol sohiyu. Jadi Allah itu bisa mengunsert nol bumi kepada beberapa hambanya. Hah? Bisa molor bumi kepada beberapa hamba kak tutu tutu padahal jede jadi molor nol dari. Eh. Yeah. Wallahu a'lam. Dan ketiga, malaikat itu Bisa tasyakul, bisa menyerupa no, Bisa menyerupa Loh apakah hanya saat itu Setiap saatnya bisa menyerupa hmm? Hanya kepada Nabi, enggak Kepada manusia bisa Banyak itu yang yang ketemu dengan malaikat Para sahabat pernah Ngelihat Jibril dalam bentuk manusia Malah ada Yang diuji Dalam hadis itu tiga orang Yang botak, yang pelang yang buta itu malaikat itu kan. Hmm. Jadi ada di satu majlis itu kadang-kadang malaikat menyerupa manusia. Karena tidak boleh orang itu menghina. Waduh, iki kok buta ngene. Lho, barangkali malaikat. Ngena, kon. Ah, boleh, kamu Kamu menghina. Hmm.